Тепер стебла квітів, здається, їх називають гоздиками, наче проростали крізь мене. Я навіть з'якався, що квіти проб'ють своїми стеблами дновази, і проростуть крізь дерево під віконня кудись далі, може навіть до самої землі, до якої тепер мені було досить далеко. Але раптом це якось мені допомогло. Адже у міфології чи суміші науки з міфологією цієї планети йдеться про силу, яку дає земля. Дивно, поверхня тут називається однаково, як і сама планета. І допомагає у всіляких критичних ситуаціях. Коли ж мене переставляли на підвіконі, то одна з гостей, жінка на сорок земних років, у картатій сукні з довгим волоссям, що спадало на плечі, раптом спитала. Навіщо Ользі дві однакові сінькі вази? Подаруй сестричку одну, зі сміхом сказала ця жінка. Я знову злякався на якусь мить і відчув, як заболіло те місце, де тріщина. Вони неоднакові, сказала Ольга. Ця, бачиш, темніша і з тріщиною. Той віддає її мені, якщо новішу шкода, знову засміялась Ольжена сестра. Тріщина занила ще більше. Я подумки звернувся до Ольги, благаючи її не віддавати мене. Та, як виявилось, Ольга й не збиралась цього робити. Сказала, що ця ваза їм по-особливому дорога, що це свого роду сімейний талісман. Талісман? – перепитала сестра. – Це ж чому? – довго розповідати, – сказала Ольга. – Та й ти б не зрозуміла. – А вже ж Яна Городська, – образилась сестра. – Куди мені до ваших панських витребеньок?" – Ну-ну, не ображайся, – сказала Ольга. – Твоя пані-вихователька на базарі торгує. Сідаймо ліпше до столу. За столом гості бажали Ользі довгих літ життя і міцного здоров'я і знову знайти собі чоловіка, та не такого, як той дурень і п'яничка, а справжнього мужика. Ольга подякувала і сказала, що не з її щастям, аби кого вона не хоче, бо один то відшила, тому тільки ліжко було потрібне. Та Ольга не жаліється, он якам не їдуться, гарна є, її в люди виведе, тоді зустріне когось, щоби старість дожити. Тобі ще до старості, як до неба, сказала одна з гостей. А Софійка, і правда, хоч схудла, та погарнішала, зауважила Ольжина сестра. На підвіконні через деякий час я раптом знову виразно почув голос Елісмір. Він, здавалося, летів крізь зимове надвечірнє місто, в якому вже світились перші вогні. Десь далек і в той же час виразно близький, наче Елісмір, була зовсім поруч, може навіть за склом цього вікна. «Що це?» – спитала та гостя, яка заспокоювала Ольгу, що їй ще далеко до старості. «Наче дитина десь плаче». Ольга сказала, що цей плач тепер чути часто. Напевно, внизу в одному з тих одноповерхових будиночків, що по той біч вулиці. А маленька дитина. Чи на четвертому поверсі. Там теж кілька місяців, як лялечку Боцюн приніс. Але дивний якийсь плач, сказав чоловік, що сидів поруч Ольженої сестри. Ніби й не дитина. Хоча ні, дитина. Але ж мороз поза шкірою йде. Б'ють вони там її чи що? Чому вони чують дитячий плач? подумав я. Розділ восьмий. Увечері, коли за вікном геть стемніло, Ольга взялась показати гостям вечірнє місто. Софійка сказала, що в неї щось голова поволює, краще вона приляже. Але лягти вона не стала, а пішла на кухню, мабуть, мити посуд. Голос Елісмір між тим ставав усе розпачливішим. Він уже перейшов у болісний крик. Якоїсь миті мені здалося, що починають тріскати стіни будинку. де за стінами квартири згори і знизу почулися злякані крики мешканців. Я виразно почув, що промовляє Елісмір. «Кінг смерти! О, мій, кінг смерти! Вони збираються відлітати, назавжди відлітати. Вони хочуть тебе тут покинути. Що мені робити?» «Кінг смерти! Вони не вірять, що ти живий!» Я намагався відповідати їй, посилав імпульси, слова, але чи чула мене Елісмір? Я відчував, ось-ось, ще якісь земні хвилини, і тріщина на моїй поверхні побільшає. І тоді на підвіконні лишаться дві половини, а може, взагалі, уламки вази. А враз я відчув, як починаю рухатись. Нехай я упаду, розіб'юся, бо терпіти цієї муки, цього поклику, і не мати змоги нічого зробити – не сила». Коли я був вже на самісінькому краю під віконня, до кімнати прожолом бігла Софійка. Вона спинилась і стала поводити очима, наче щось шукала».